Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və salamu alə eşrafilənbiyyə və bad mürsəlin ammə bə'd Rabb-i şrahli sadri və yəssirli emri vəhl-i lüqdətən billisəni yafqəhu qavli Hemdolsun Allah'a şəriksizdi, ebedidi, ezelidi. Ne doğub, ne doğulub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 O, Allah ondan ümid kəsən qullarını sevməz və bu buyurar ki, ondan yalnız ümidini kafirlər kəsər. Və sonra salat və salam olsun Allahın sevimli Peyğəmbəri Muhamməd s.a.v-in əhl-i beytinin, sahabələrinin və qiyamətə qədər onların yollarını davam etdirənlərin üzərinə. Müsləman qardaşlar, Dünənki dərsimiz ölümlə əlaqədər idi və bu gündə Allahın izni və yardımı ilə həmin dərsi davam etdirdik. Sələflər buyurur, ölüm yox, ol yox olub getmək deyil. Yoxluq deyə bir şey yoxdur. Ölüm ruh ilə bədəni bir-birindən ayrılmasıdır. Ölüm insanı dünyadan axirətə keç keçirdən bir körpüdür. Bizim dillə desək ölüm bir marşrutdur. insan oğulunla yerini dəyişir. Ayşə radiyallahu anhudan rivayet olunan bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: Ölüm bir qənimətdir. Ölüm bir qənimətdir. Yəni öləcəyini bilmək, ölməkdən ibrət ölümdən ibrət almaq üçün ölümdən ibrət olmaq insanı pis əməllərdən çəkindirir. Və salih əməllərə insanı yönəldir Ölüm bir gənimətdir, Günahlar insanlara üz verən bir müsübətdir Kəsibçılıq can rahatçılığıdır Zənginlik bir müsübətdir Ağıl hidayətdir Cahillik zəlalətdir Zülüm peşmançılıqdır İtaət insanın gözünün nurudur Göz yaşları isə cəhənnəmin ateşini söndürən bir sudur Gülmək fəlakətdir, tövbə isə təmizlikdir. Hədsi İmam Suyuti Qəbr-aləmi kitabında ravayət etmişdir. Və Peyğambər s.a.v. bir gün Əbu Zərə buyurur, Ey Əbu Zər, dünya möminin zindanı, qəbr əminliyi, cənnət isə onun qərargahıdır. Kafirin isə dünya kafiri üçün bir cənnət, qəbir isə onun üçün bir əzab yeri, Cəhənnəm isə onun son dayanacağıdır. Kafirə yaxın olan qisimlər, kafirə yaxın olanların hökmü kafirlərin hökmlərinə yaxındır və möminə yaxın olan olanların hökmü də möminlərin hökmlərinə yaxındır. Və Əbu Dərdədən gələn digər rəvayətdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur, Kəsibçılıq mənə sevdirildi. Çünki kəsibçılığın İçində təvazukarlıq var Xəstəlik mənə sevdirildi Çünki xəstəliyin içində Təmizlik və günahlara Kəffara var Və ölüm mənə sevdirildi Çünki ölüm qulu Rəbbi ilə qoğuşdurur Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm Buyurur Ölümü çox xatırlayın Allah Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin Nəsiyyətini dinləmədiyimiz üçün Bizi bağışlasın Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem davam edir Çünki ölümü anmaq insanı günahlardan uzaqlaşdırır İnsanın əlini günahlardan çəkər Zəngin ikən ölümü xatırlamaq insanı azğınlıqdan qoruyar Kasıb ikən ölümü xatırlamaq insana yaşayışını yüngülləşdirər Onu yaşadığı həyat tərzindən razı edər Sələflər buyurur Kim ölümü çox xatırlayarsa Ona üç şey, üç üstünlük verilər. Birinci, o insan tövbəni tezləşdirər. İkinci, qəlbi az da olsa dünya ilə qani olar. Qəlbi az ruzi ilə qani olar. Və üçüncüsü də, ibadətdə o insan rahatçılıq tapar, sevinç tapar, fərah, fərah hiss edər. Və kim də ölümü gec-gec xatırlayarsa və yaxud heç xatırlamazsa, O insan bu üç sifətlə sifətlənər. Birincisi o insan tövbəni geciktirər, ikincisi az ruzi ilə hətta bəzən çox ruzi ilə də belə qənaətkar olmaz və üçüncüsü də həmin o insan ibadətdə tənbəl olar. Və İbrahim ət-taymə rahiməhullah buyurur ki, iki şey dünya ləzzətlərini qrar, ölümü və Allah qarşısında hesabı xatırlamaq. Və həmçinin buyurur ki, Tez, tez zikret, e, həmçini buyurur ki, ölümü tez-tez zikr etməyi bacarmaq Allahın insana bəxş etdiyi ən böyük zənginliyidir. Və Kəbr-Rahiməhullah buyurur ki, ölümü haqqı ilə xatırlayarsansa, dünyanın bütün müsibətləri, qəmq üssələri sənin üçün yüngülləşər. Malik İbn-i Dinar buyurur ki, qəlblərin dirilməsi, həyat tapması üçün, Ölümü xatırlamaq kifayətdir. Və Ayşə radiyallahu anhənin yanına bir gün bir qadın gəlib, qəlbinin daşlığından şikayət edir və Ayşə radiyallahu anhə də ona ölümü çox-çox xatırlamasını tövsiyə edir. Və əli radiyallahu anhə da buyurur, İnsanlar yatmaqdadırlar, ölüm gələndə isə oynacaqlar. Ölümü xatırlamağa yardım edən amillərə gəldikdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, Qəbirləri ziyarət etmək isə qadağan etmişdim. Artıq onları ziyarət edin. Hədsi imam muslim ravayət etmişdir. Və digər hədstə Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, Anama görə Rəbbimdən bağışlanma istəmək üçün izin istədim. Rəbbim mənə o izni vermədi. Amma qəbrini ziyarət etmək üçün izin istədim. Bu izni isə, icazəni isə mənə verdi. Siz də qəbirləri ziyarət edin ki, qəbirləri ziyarət etmək, insana ölümü xatırladır. Hədisi İmam Müslim rəvayət etmişdir. Və qəbirləri ziyarət etmək, insana ölümü xatırladır. Ölümü, ölüm də insana, ahirəti və Rəbbini xatırladır. Amma bu hansı ziyarətdir? İçində qəflət olan ziyarət, yoxsa isə tədəbbür və düşüncə olan bir ziyarət. Şək yoxdur ki, keçmiş dərslərimizdə toxunduğumuz məsələlərdən biri də Kitab-sünnədə keçən vədlər keyfiyyət müqabilində canlanır demişdik. Allah Subhanahu Tağlanın kitab-sünnədə verdiyi, istər zikirlərdə, istər müəyyən əməlləri müqabilində verdiyi vədlər dedi ki, kamil keyfiyyəti müqabilində öz yerini tapır. Və qəbir ziyarəti də tam olmasa da, haradasa bu qəbildən olan ibadətlərdən sayılır. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, qəbirləri ziyarət edin, Qəbirləri ziyarət etmək insana ölümü xatırladır və ölümü xatırlatmaq da insanın imanın, imanın artmasına səbəb olur. Əgər insan həqiqi xatırlayarsa, o insanın imanı artar. Yox, əgər həqiqi xatırlamazsa, qafil kimi gedib-gələrsə, ged ziyarətlinin içində bir qəflət olarsa, insanın iman artırma baxımından bu ziyarətdən bir pay olmaz. Qəbirləri ziyarət edən insanların halı müxtərifdir. Kimləri qəbirsanlığın yandan keçəndə təsirlənir, çox əfsuslar olsun ki, bu qisim insanlar demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Kimləri cənaziyəni bastıranda, kimləri cənaziyəni bastırdıqdan sonra bir müddət qəbirlərin arasında tək dənha dolaşmaqdan, kimləri tək dənha ziyarətdən, özünü onların yerində hiss etməkdən, öz qəbrini qəl gözü ilə Öz qəbrinin yerini qəlb gözü ilə canlandırmaqdan və bu cəsədinin qurlara yem olub çürüyəcəyini düşünməkdən təsirlənir. Necə ki, və ümumiyyətlə burada insanların nəzərinə çətdirmaq istədiyimiz odur ki, insanlar qəbr ziyarətinə gedəndə qəflət anında gedib gəlməsinlər və insanlar imanları artma və təsirlənmə baxımından dəyişirlər. Ona görə də hər kəs öz halını yaxşı bilir və bu baxımdan özünə görə özü ilə muamilə eləməli. Hətta sələflərdən gələn bəzi rivayətlərdə ölümü xatırlamaq üçün öz evlərində qəbir qazmışlar və bəzi axşamları girib orada yatardılar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə gələn bir rivayətdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, qəbir hər gün bu sözləri Təkrar, təkrar, təkrarlayır. Ənə beytul vəhşəti, Ənə beytul dudi, Ənə beytul turabi və qəbir, buyur, qəbir deyir ki, mən vəhşət və qorxı eviyyəm, mən qurd və böcək eviyyəm, mənə gələnləri qurd və böcəklər yiyər, mən torpaq eviyyəm, mənə gələnləri torpaq əridib yox edər. <coughs> və sülxatimə, müsəlman qardaşlar, ümumiyyətlə, İnsanın axirətdəki yerini bildirən ən böyük nişanə insanın axırının gözəl və pis sonluqla qurtarmasıdır. Ölüm barəsində danışmışkən, sonu yaxşı və pis olan, yaxşı və pis sonluqla nəticələnən ölümlərə də toxunmaq lazımdır. Məsələflər həmişə həyatlarının, həyatlarının sonunun günahla Allaha sevmədiyi şəkildə qoğuşmasından Çox narahat olardılar, qorxardılar Və ümumiyyətlə ölüm ayağında can verən kimsələrin halına baxdıqda Onların çoxunun gözəl sonluqdan payları olmadığını görürük Necə ki, Allah subhanahu ta'ala buyurur Vəlmə əksərun nəsə və ləv hərəsə bi müminin Sən çox istəsən də, çox çalışsan da insanların çoxsu iman gətirən deyil Və eləcə də insanların çoxsu görürsən ki iman gətirmiş, yaxşı, səmimi Allaha bağlanan insanlara nisbətdə insanların çoxsu zalimdir, insanların çoxsu fasidir və insanların çoxsu cahildir. Və məhz bu çoxluğa görə də çox can verən insanların elə bil ki, gözəl sonluqdan payı olmur. Onların pis əməlləri onlarla gözəl sonluğun arasını ayırır. Necə ki, Abdurrahman işbili Hafizahullah gətirir ki pis sonluğun müəyyən səbəbləri və yolları vardır bu, bu səbəblərin ən böyüyü e, pis sonluq deyildikdə ümumiyyətlə nəzərdə tutulan odur ki insan iman üzərində ölməməsi məsələn insan içki üzərində ölməsi bir insanın zina üzərində ölməsi bir insanın cəhalət üzərində ölməsi bunlar hamısı pis sonluqdur və belə bir ölüm üzərində ölənəyi Ahirətdə şiddətli bir azab gözləyir Və yaxşı ölüm isə insanın Məsələn həcdə ölməsi insanın cümə günü ölməsi Və insanın Ramazan ayında ölməsi Və insanın şəhid olması Uçurum altında qalması Dənizdə boğulması Və yaxud qadın Elə bir ki Doğuş anında qadının ölməsi <coughs> Və yaxud Yəni bir çox misallar çəkmək olar Və Buyurur ki Gözəl və pis sonluğun müəyyən səbəbləri var. Və pis sonluğun yollarından isə dünyaya bağlımaq, axirətdən üz döndərmək və günahlara cürətlə yanaşmaqdır. <coughs> günah belələrinə güc gəlir. Günahın qabağında, günahı təv etməyin qabağında bu insanlar aciz qalır. Qəlbilə günah bunların qəlblərini qəraldır. Hər şeyi maddiyyətdə axtarandır, axtardıkları üçün Ağılları mənəviyyata kamlaşır. Gözləri isə mənəviyyata körləşir. Gördüklərini beyinlərində düzgün analiz edə bilmədikləri üçün, bilmədikləri üçün kimlər, kimlərinsə pul alıb dini yaşamaq, isə pul alıb dində yaşamaqda ittiham edirlər. Amma o bədbəxt insanlar bilmirlər ki, insanlarla istehza etmək Ağıl kəsatçılığından Ağıl kəmlığından irəli gələn bir əxlaqdır İstihza heç vaxt dərin zəkal sahiblərində olmur Və belə insanlar Bu minvalla hə Həyat sürdüyü günlərdə Görürsən ki, ölüm mələyi Əcəl qəflətən gəlib onları yaxalayır Belə kimsələrə Ölüm anında lə ilahe illallah demək nəsib olmur Hətta Ölüm anında Ona nə qədər çox təlqin etsən bələ və təlqin can verən insanın yanında ona lə ilahe illallah kəlməsini xatırlatmaqdır. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, kimin son kəlamı la ilahe illallah olarsa can verəndə, canı ruhu boğazından çıxanda o insanın yeri cənnət olar. Və buna görə ölü öləndə can verəndə ona təlqin edirlər. lə ilahe illallah deyirlər, deyirlər ki, deyirlər, la ilahe illallah. Əgər bu insan bunu yaşamayıbsa, bu insan heç vaxt onu lə ilə illə Allah nəsib olmayacaq. Əgər yaşayıbsa, hətta bəzi rəvayətdə gəlir, olmuş hadisələri cəm edən rəvayətlərdə, kitablarda gəlir ki, hətta elə insan olur ki, ömrü boyu lal olub, amma öləndə lə ilə illə Allah deyib. Və Sufyan-i Sovri rahiməlullah buyurur ki, Bir gün səhərə Sufyan Sovri Rahimə Allah barəsində nə qədə olunur ki, rəvayət olunur ki, bir gün səhərəcən ağlayır, səhər olanda ondan soruşurlar ki, səni ağladan günahların ıymidir, günahlarına görə mə ağlayırdan? Və Sufyan Sovri buyurur ki, yerdən bir çöp saman götürür və deyir ki, günahlar mənim üçün bundan daha yüngüldür. Yəni, günahlardan çəkinmək mənim üçün heç bir şeydir. Mən mənə ağladan Ömrümün sonunun necə olacağını bilməməyindir. Yəni, ömrümün həyatının sonu necə qıtaracağını bilməməyindir. Və, və ölənə yaxın kitabımın çevrilmə qorxusudur. Və müsəlman qardaşlarım, hal-hazırda insanın iman, ixlas, hidayət üzərində olması sonunun, sonunun da belə olacağını gərəkdirilməz. Xüsusilə də qiyamətə yaxın dövrlərdə, Elə ki, bu təhlükə daha da artır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm buyurur, qiyamət, <coughs> qiyamət yaxınlaşanda elə fitinələr olacaq ki, insanlardan müsəlman olaraq sabahlayıb, axşama, axşama kafir olaraq çıxanlar olacaq. Və elə dövr gələcək ki, insanlar mala-pula görə gücü mənfəət qarşısında imanlarını pula satacaqlar. Və heç kim əməlinin çoxluğuna güvənməsin, hal-hazırdakı durumuna, halına güvənməsin, sonunun yaxşı olacağına arxayın olmasın. Ölüm anında La ilahe illallah demək hər kəsə nəsib olmur. Kimləri öləndə bu kəriməni inkar vərəd etmiş, kimləri isə deyə bilmədiyini etiraf etmiş. Abu Abdurrahman Əliyəmani deyir ki, can verən birinə La ilahe illallah təlqin etmiş və o da xeyr. Söyləməyəcəm deyərək ölmüşdü Və digər bir rəvayətdə buyurur ki Biri can verəndə ona deyirlər ki Lə iləhə illallahdir Deyir ki mən o kəlməni deyə bilmirəm Və eləlik onunla kifayətlənirik Və sallallahu aleyhi və səlləm Alə nəbiyinə Muhamməd Alə aleyhi və sahbiyyə və səlləm